Alam al-rijali, sunna'u al-hayati, akmarul la'li, manarul hudati. Alam al-rijali, sunna'u al-hayati, akmarul la'li, manarul hudati. Ovo audio iznane pripremio izavaz studio, Kelser. Ovo audio iznane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 ايا من تسما وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من سرابها نستغيه ونستغفر ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهديه الله تعالى فهو المهتدي ومن يضل فالاولئك هم الفاسدون واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له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 أما بعد فإن أستقل كلامي كلام الله تعالى خلال هديه هدي محمد صلى الله على رسول الله وشرر لمر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النال ثم أما بعد اسمو نشم زدنين في دعواني وقبوري ودوغ جايو ويسدسيو نأخدو كديران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوسمو سزاوستوهلي Nakon što smo spomenuli da je uzvišen Allah, da je Barak je objavio, lej se reke minan amri šeji. Da li autor kaže i kod njega od Ibnu Omara se prenosi, to jeste kod Buharije se prenosi od Ibnu Omara. Kaže, čuo sam poslanika, salallahu alaihi wa sallame, da je rekao kada bi digao svoju glavu sa rukua na zadnjem rekiatu, Allahu prokuni toga i toga. Nakon što bi rekao se mi allahu niman hamideh rabbena wa lekel hamd, pa je Allah tebara keo teala objavio, lej se reke minil emri šeji, ništa od tebe ne zavisi, znači njihova teoba ne zavisi od tebe o Allahom. Posleno da li će uzvišeni Allah primiti od njih teobu, to ne ovisi, znači ne ovisi od tebi. A u drugoj predaju je došlo da je poslanik, saloseleme, dovio protiv Safuana ibn Umeji, protiv Suhejda ibn Amra i protiv Elharisa ibn Hišama, pa je uzvišen Allah te barek tala ovaj ajet. Pa imamo ovdje sada, znači, povod objave ovoga ajeta. A to je što je poslanik, saloseleme, pribjegao proklinjanju nevjernika koji su znavjeravali muslimana to vrijeme. I ne smije da jedan ajet bude objavljen radi dva različita događenja. Imamo znači više povoda, više povoda objave određenog ajta. Ovdje, kaže se od Ibn Umar. Ibn Umar, Ubn Abdi Rahman, Abdullah ibn Umar, Ibn Al-Khattab, Al-Adawi, radijallahu ta'la anhu, časni ashab poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, posljedocio mu je poslanik, sallallahu da je dobar čovjek. Kaže, inna abdallah riđurun salih. Abdullah je dobar čovjek. To je rekao poslanik s.a.s. nakon što Abdullah ibn Omar usnio san kako ga meleke vode prema džihannam. Gdje Allah huteala anhu. Umro je 73. godine ili početkom 74. hijaske godine. Kaže Sa'id ibn Musayib da nekom je posjedočim od ljudi da je stanovnik dženneta posjedočio Abdullah ibn Omar. I kada je čuo Ajed da je objavljen lente nalun birra hata tunfikum ima tohibbun, boma tunfikum in šein fe inna Allahe bihi alim. I nećete dostići dobročinstvo dok ne budete udjelivali iz onoga što najviše, ili od onoga što najviše volite. Kaže, tako mi je Allaha nema mi ništa draže od moje robkine Romejse. Romejsa, to mi je najdražiji meta koji imam, pa je oslobodio na lahom putu. A kaže da mi nije mrsko da ne prezirim, da vratim sebi ono što sam Oslobodio radi Allaha, kaže, ja bih joj oženio. A onaj ko oženi svoju robkinju, on ima dvije nagrade. Jer jedan od ljudi koji imaju dvije nagrade jeste čovjek koji ima robkinju, pa je oslobodi, potom je oženi. Potom je oženi. Odgoji je lijepo, potom je, potom je oženi. I tako da je Abdullah ibn Omar, da je bio fakih imam ovoga ummeta. I on je jedan od četvrce, četvrce ibadila. Ibadile, to je množina riječi Abdullah, Ibadile. imate Abdullah ibn Umara, imate Abdullaha ibn Abbasa, imate Abdullaha ibn Amra ibn, uh, Abdullah ibn, Amr ibn Asa I koje je četvrti? Zubair. Abdullah ibn Zubeir Koliko imamo četvericu? Zato što su bili mladi Sve četverice su, kada je Abdullaha umro? Što smo kada, 73. krajem 73. ili početkom? Oni su bili mladi, pa su ostali dugo, pa je njihov fik prenešen. Imate ashaba koji su rano preselili. Veliki ashabi. No, međutim, ne prenosi se njihov broj, njihova mišljenja se ne prenose. Imate li negdje da se prenosi, recimo, Ebu Bekra puno u fikskim pitanjima? Ovo je mišljenje Ebu Bekra, stavljuju. Rijetko. U odnosu na Abdullaha ibn Omara, u odnosu na uh, Abdullaha ibn Abbasa i tako. Jer su živjeli dugo i izdavali šta? Fetre. Pa se njihova mišljenja se znači, pročula njihova mišljenja, znači ostala, ostala su, jeli, zabilježena u fikhu. Čuo je poslanika Salao-Seleme da bi na kunutu rekao ove riječi, proklinjanja, znači, nevjednika. To je kazao nakon što je poslanik sa samim šta? Ranjen. Nakon što je ranjen na Uhudu, jeli i nakon što mu je izbijen sekutić, kako smo govorili u prošlom predavanju. Nakon toga je proklinjao ljude, je li, koji su nasrnili na čast poslanika, s.a.v. Allahume, ila an fulana nu fulana. Allahu, dragi, prokuni toga i toga, spomnjući po imenu. Proklinjanje je udaljavanje čovjeka od Allahove milosti. Kada nekoga prokunemo ili kažemo da ga proklinjemo, to znači ovako. Kada kažeš, nekome Allah te prokleo, to znači Allah te ostavio vječno u djehennam. I to je najteža znači kazna za čovjeka koja nema teže kazne. Šta god da kažeš da mu se desi, je manje od toga da vječno boravi u djehennam. Pa je proklinjanje znači udaljavanje od Allahove te barake o teala milosti. Safvan ibn meje Suheil ibn Amr ibn Al -Haris i Al-Haris i Al-Haris ibn Hišan. Tako je došlo i pojašljeno u u drugom privadu. Pa ponekad jedne predaje pojašnjama i druge. Ravija ponekad ne spominje imena radi određene, određenog cilja ili određenog razloga. Ponekad Ravija ne spominje čovjeka zato što se radi o njemu. U radi se o njemu. On kaže čovjek je ušao u džamiju pa je poslanik sam, sam rekao ili je Allahov pohvalio. Čovjek neće da spominje ime zato što bi to ispala samo pohvala. Ispala bi samo pohvala, a on to jeli je ne želi i nije mu to, to cil. U ovome je dokaz da je dozvoljeno dobiti protiv mušlika i spominjati ih poimenično u namazu. I da to ne utječe na ispravnost namaza. Da se spomene, zači ime, ne utječe na ispravnost namaza. Namaz bi bio ispravan. Doćemo od do ovoga pitanja, kada dođemo do mesela, kada o meselama budemo govorili, spomenut ćemo ovo pitanje, jer je autor spomenu jedno jednu meselu koja bi mogla biti sporna neka je bi mogla biti spornička je sporna pa ćemo u njoj ovaj zaustaviti kratko vezano za ovo pitanje nakon što kaže kaže semiallahu limen hamide semiallahu limen hamide allah čuje onoga ko pohvali znači prihvata prima znači ono čime ga uzdišeni čime ga čovjek hvali rabbena velekel hamd tako je došlo kod Buhari a imamo kod Buhari isto rabbena lekel bez vavu. Imamo četirnačne. Imamo Rabbena lekel hamd, Rabbena wa lekel hamd. Imamo Allahume Rabbena lekel hamd, Allahume Rabbena wa lekel hamd. Dva puta sa Allahume, jedan put sa jedan put bez vavu, i bez Allahume sa vaw, i bez vavu. Sve je došlo u predajama i sve to je ispravno. No, međutim, neka olema kaže kada dođe vavu, vavu, znači kada se kaže rabbena wa, ha, wa lekel hamd, da tu ima dodatno Da tu ima dodarno značenje i kao da se kaže gospodaru naš, oda zovise a neka je tebi hvala. Oda zovise ovo ovaj našoj dobi, a neka je tebi šta? Hvala. Tako da svaki harb u arapskom znači jeziku je došao je li, na svome mjestu, odnosno na mjestu na kome odgovara da bude. I ovaj hadisu je dokaz da imam kada kaže Rabbena, kada kaže Allahu da kaže isto tako šta? ربنا ولک الحمد. I to je ispravno. Mišljenje zači desik. da se kada imam spoji između ربنا ولک الحمد. A što se tiče, oni hiza njega oni samo kažu ربنا لک الحمد. Ili ربنا ولک الحمد. Ili Allahumma ربنا ولک الحمد. To je mišljenje jumhura. Dok šafii skručanici kažu ne, već isto tako muktedija govori se Allahu Allah li men hamide Allahumma ربنا ولک الحمد. I Mišljenje šafija, Allahu Teala Alem, da je jako, da je jako, ima svoje mjesto, no međutim, pitanje fikske prirode koga se razilaze islamski učenjaci. Dobio je dakle, ovdje je poslanik, sallallahu sallam, protiv Safuana ibn Meije, i protiv Suhajda ibn Amra, i protiv Elharisa ibn Hisama, i ovaj spominjao, znači, ove ljude, pona osob, zato što su oni bili glave širka u to vrijeme, i zato što su jeli uz Abu Sufjana Abu Sufjana ibn Ali Harba oni su bili glave jeli ne vjerstvo to vrijeme pa je uzvišena Allah objavila isa neki menal amnishiun au yatuba alayhim au tutuba te obu i nakon toga su bili dobri muslimani. Ovo je pouka svakome da dobro pazi kada donosi sud o ljudima koji su džehile, kada je u pitanju proklinjanje, kada je u pitanju tekfir, kada je u pitanju jeli, osim ako je. Posema koje to? Vidi, jasno. Proklinjanje ne. A je U pitanju šerijatski hukum, je tekfira, to je druga stvar ako za to postoje ispunjeni uvjeti, iako je nestalo zapreka za tektir. I u svemu ome je značenje šehadeta, la ilaha illallah, i to autor spominje zbog toga. Jer vidimo ovdje jeli, da uzvišen Allah tabarak tala upućuje koga želi. Pa koga uputi to je sa njegovom dobrotom i njegovom milošću. A koga ostavi u zabludi to je njegovom pravdom i njegovim hikmetom i njegovom mološću. Dalje kaže autor, od Ebu Huriri radi Allah, se prenosi da je postanik savaserni kada mu je objavljeno wa anzir ashiratakal i opomeni svoju najbližu rodbinu da je ustao i rekao o skupino kurajšija ja ma'šara kurajš e u kelimatan ili riekš koja liči njoj istaru anfusakum la'ugni ankum min allahi şey, kaže spasite se sami spasite se sami sačuvajte se Iskupite se od 23. Ja vama ne mogu ništa pomoći. Potom je rekao O Abbas ibn Abdul Muttalib, ja ti ne mogu ništa pomoći kod Allaha. I kaže Safija, o Safija, tetka poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ili tetka poslanika sallallahu ne mogu ti ništa kod Allaha pomoći. O Fatimo, ili o Fatima, čerko Muhammedova, traži od mene šta hoćeš od dunjalo kao od imetka da ti ali kaže jati kod Allaha ništa ne mogu pomoći. Ovdje kaže po fihi u njemu istom iste se u sahih u sahihu imama Al-Bukharija. Sahih imama Al-Bukharija. I se rat počuli sahih imama Al-Bukharije prevedena na naš jezik i štampanje i bila je promocija 24. četvrtog 23. aprila, odnosno marta u Sarajevu. To je zači najozbiljnije dijelo nakon prevoda Korana koji je spravljeno na bosanski jezik. Originalna, najispravnija hadijska zvirka pod nebeskim sladom. Taj projekat je i rad tog projekata počeo je prije 40 godina. 40 godina su ljudi počeli pa malo bilo je stajanja pa se počinjalo a centar kralja Fahda je to prihvatio da radi 2000-te. I punih 10 godina su radili timovi ljudi na Buhariji. Znači, trud koji se ne može opisati, da neko sada hoće da napiše trud koji je uložen u Buhariju, u radu, bio bi vam oneliko koliki je sad Buharija. A stampani u četiri toma, svaki tom ima oko 1200-1300 stranice. Znači, dijelo zaista koji zaslužuje svaku pažnju i to je dokazak obog da, da ovaj, bosni bošnjaci ne prihvataju nego put ehlu sunnata ol džanat. Jer nema ehlu sunnata bez i mama Buharije. Nema ehlu sunnata bez i mama Buharije. Tako da je ta knjiga Falolahu štampana i bit će dijeljena. Ja znam, vas zanima, samo jedno pitanje kada je u pitanju Buharijeva. Kako doći do primjerke, jel tako? Najbitnije je da je on štampan i da je izišao, štampan je u šest hiljada primjeraka. Dok se podijeli mamima i učenicima u medresama i mislim da je pesteo primjeraka Aminu za Evropu, kako će se to dijeliti. Allah najbolje zna, uglavnom, nemoguće je da svi ljudi dobiju, ali vjerujem da će biti sigurno štampanja i drugih, kao što je bilo sa tefsirom i da će to, znači, doći do svakoga ko je žilen nauke, a nekome je bolje da ga nema. Nekome je bolje da ga nema, jer ovaj, ne treba čovjek sam da uspostavlja dokaz protiv sebe. Dalje se kaže od Ebu Hureire, od Ebu Hureire, Razilazi se o lemah kako ili. Zna neko kako ime Ebu Hureyre? Abdurrahman ibn Sahr, pravo. Abdurrahman ibn Sahr. Abdurrahman ibn Sahr to je njegovo ime koje, za koje kaže imam nevovi da je ispravno od imena. Iako postoji drugih 20 mišljenja još. Znači razilazi se, ali to Ebu Hureyre ništa ne, ne smeta. Ali on volio da ga zovu Ebu Hureyre. Znači, zato što moj poslanik slo sam dao to ime. Zato što mu je dao poslanik, sal sam to ime, kao što je Alija volio da vzove kako? Ebu Turab, bravo. Ebu Turab, otac zemlje. Ovo je otac Mačića, a je otac zemlje. Jer je bio Alija radijalahu talanu na jedne prilike, je spavao je, znači pa je ostalo na njegovom tijelu prašine i pijeska zemlje. Li, pa mu rekao, ustani kum jaba Turab, pa je Alija radijalahu talanu volio najviše da se zove tim imenom. Zato što mu ga je dao Resulullah sallallahu alihi u alihi wa Dakle, Abdurrahman ibn Sahr kaže, uh, Imam Hakim liži u svom da je Ebu Horejre rekao, kaže, bilo mi je ime u džahilijetu Abdurrahman, a Abdullah bi spominje sa svojim lancem da je poslanik s. S. S. predio ime Ebu Horejre, pa da mu je dao ime Abdullah. U svakom slučaju, poznat je kao Ebu Horejre i on je Deusi, et Deusi, znači, iz Deusaje, ashab koji ima imao posebno pamćenje i koga je uzvišen Allah počastio da prenosi hadise poslanika sallallahu alaihi sallam i prenio je više nego drugi. Umro je 57. ili 8. ili 59. iz godine su odno raziloženju među lamom, kada je 78 godina. Kod Buhari ima predaje da su neki prigovarali, kako kaže ti to prenosi hadise od poslanika sallallahu alaihi sallam, a muhađir je nsari ne, nema toga kod njih kao što ima kod tebe. Pa kaže, jeste, moja braća kaže muhađiri su bili na pijacama, I kaže, zabavilo ih pljeskanje ruke od ruku Kada su pogađali, tako Pogađa, pljeskale se ruke od ruku To je običaj, ostao i danas kod nas, je li tako? Ovaj A kaže, moja braća Ensarije, oni su se zabavili Svojim usjevima I svojim imecima Kaže, ja sam bio usposlanika sa osnovim stavom Pa sam naučio ono, čuo ono što nisu čuli I nisam zaboravio ono što su Oni zaboravili I znate da je poslanik sa jednog dana prosto svoj obritač i pitao ovaj ko će sjestiti pa je pa je Abu Hurere bio tu pa kaže nakon toga ništa više nisam zaboravio što sam čuo od poslanika sallallahu alejhi ve selle. Pa Abu Hurere prenosi znači jako puno hadisa od Allahaov vjerovjesnik. ustao je poslanik sallallahu alejhi ve kada je objavio ajet a drugi predaje se popeo na saf. Popeo se na safu jer tu se znači mušnici Kurešije se vrtile oko Keabe, tu su bili, ili jel tako, kaže, sjedli su u hladu Keabe ili u blizini Keabe, ili pored zemzema tu su uvijek negdje bili, pa se poslani sam sam popio na safu, a to je bliže brdo, čemu? Keabe nego, merva, jel tako? Pa se popio na safu, znači da, da bi im kazao, znači ove riječi koji žele da, im, koje žele da im da im kaže znači kada mi je objavljeno, o enzira širatek, jel akrebin, opominje svoje najbliže, a to su bili, znači ljudi koji su bili najbliži po samiku sallallahu aleyhi wasallam jer je čovjek dužan da počne od svojih najbližih je može od svojih najbližih ja ejuhil ladzine amenu ku anfusekum wa ahlikum nara wakuduhan nasu alhičara aleyha melaiketun qilavun šidad la suna Allahe ma amarahum u jefa'lu namahim o vjernici da sebe i porodice svoje odva od tređeha musla pa čovjek počne znači od svoje porodice pa njegova odgovornost prema njegovom roditelju prema njegovom prema njegovom djetetu, prema njegovoj supruzi, veća nego, znači, nekome koje je dalje. Pa je isto tako dobio poslanik sa da da opominje općenito ljude. O enzirin nas, jome tihimula azab. I opomeni ljude. Znači, da opominje sve ljude. Da opominje sve ljude. Pa je to opomena, znači, koja je općeg karaktera, koja vredi za sve ljude. Išteru anfusekomu. Rekao im je šta poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ištaru anfuse kum. Ovdje kaže se prije toga, evo, kelimete nahveha, ili rekao riječ sličnu njoj. Rekao je, ja mašara kureiš, oskupno kureišja, ili riječ sličnu njoj. Nešta nam ukazuje ovo što je spomenuto, ili riječ sličnu njoj. Malo neko da, da bi mogu odgovoriti. O skupino okurejšija ili je rekao riječ sličnu njoj. Što zaključujemo iz ovoga ili riječ slično njoj? O zovno je okurejšija ili slično takva naočina. I bilo i drugi okurejšija. Dobro, u redu. hoćemo nešto bitno, bitno nešto? To je ne. Spomenuo je ovako ili ovako nije bitno okurejšije. O... Kako god da je ih pozvao, nije, nije to, nije to znači, ovaj fokus bitnosti. Šta je sigurno šta je rekla. Aha. Kucaš. Da prenosi, znači, baš to posto ono gokako reče. Bravo. Znači, na što nam to onda okazuje? Na? Preciznost. Ravija prilikom, prilikom prenošenja. Pa dobro, šta je rekao Maši, reku reči ili da je slično njoj? U čemu je problem? To, smisao je jedan. Je li tako? Mi kad prenosimo, kaže, rekao je to i to, pa mjesto što kažemo, ovaj, rekao mu je da je, da je lud, prokleo ga. Je, to je kod nas isto. Jel u redu? A oni kažu riječ ili sličnu njoj. I zato prenosi Imam al-Hatib al-Baghdadi u Mesauda da je govorio kada bi čovjek kada je prenosio nešto od poslanika i ne bi bio siguran da bi rekao eu kema kala Rasulullah s.a.w. eu kariben min zalik ili kako je rekao poslanik već ili blizu toga i slično tome. Ukazao bi da nije zapamtio hadis šta? Doslovno harf po harf da je siguran 100%. Pa ovo, ovo nam ukazuje znači na preciznost travija prilikom prenošenja vjere. I da su to, znači, vijesti koje su prenešene putevima u čiji, u čiji znači, u čija autentičnost nije logično sumneti. I ovim se samo mi odlikujemo. Samo se mi ovim odlikujemo. Ovo je odlika sened i lanac prenosilaca je odlika sredbenika, sredbenika i slavu. Kupite sebe, spasite se, spasite se tevohidom. Spasite se ih hlasom i spravnim vjerovanjem u stvoritelja te barake. Otala. Jer je to ono što čovjeka može spasti vatre džehennemske, a ne može ga spasti porijeklo I ne može ga ta spasti što mu je dedo bio, ili što mu je nena bila, ili što mu je tamo neko bio nešto, to mu ništa koristiti ne može, nego mora sam sebe iskupiti. Mora sam sebe i svoje dijelove tijela osloboditi džehennema i zaraditi, jel, ovaj da zasluži džennet Allahom milošću. La ugnijankom minallahi šeji'an. Ja vam ne mogu ništa koristiti kod Allaha. Ovaj dio je dokaz da ljudi koji se vežu za poslanike i za dobre ljude, u smislu da će im oni koristiti na sudnjem danu, da su propali. Da su propali. I da čine najgoru stvar koji čovjek može učiniti. Da čine, znači, širk. Jer ne mogu poslanici nikome koristiti. Ne mogu poslanici nikome koristiti bez Allaha vjeta baraka i ota ala dozvala iz bokovoga širka je poslan poslanik s ordena da ga iskorijeni i da mušrike zaustavi i da mušike zaustavi. Olledeenetakhudhu min dunihi awliyae a one koji uzmu mimo Allaha kao bogove ma naabuduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa kaže meni ih ne obožavamo nego samo da nas da nas Allahu približe. Samo da nas Allah približe. Haula šufe'auna inda Allah. Tako su govorili. Ovo su naši posrednici kod Allaha. Ništa više od toga što je pogrešno. To posredništvo je širk zbog koga je poslan Resulullah s.a. da ga iskolijem. Pa je, znači, ukazao na negaciju odnosno na neispravnost ovakvog ubjeđenja. Ovdje se kaže ja Abbas ibn Abdel Muttalib. Abdul Muttalib idosen el casa tabul muttalib idosen that seen ema abdul muttalib hm dojet seen i jana hoce da nadi ema abdul muttalib hm ni abul qasim amr abul qasim amr rub Sin Abdul Muttaliba. O sine mušrika. A to mi je to značenje. Kako može biti rob nekome drugom ima Allaha. Poslanica ali sada nije ovdje spominjao ime. Ha? Nego želi, nije spominjao ime u smislu da potvrdi značenje toga i da ga učini legitimnim. Nego je spomenuo stanje. Je tako? Čovjek se zove tako. Je li u redu? Čovjek se zove Tako, ima ime otac, otac mu se zove Abdul Muttalib. Kaže, ja sam Mohamed, sin Abdul Muttaliba. Je li ime njegov otac Abdul Muttalib? Jeste. Znači li da on to podržava? Pripiše se svome babi koji se zove Mohamed. A on najveći mušik na zemlji. Znači li to da da podržava njegov širk? Nikako. Jo, ali to je moj otac, ja se ne mogu odreći. On je moj otac. I on ostaje moj otac do, i, i na dunjalu i na Ahiretu. Jel i? Biću prozvan po svome ocu, po imenu svoga, jel, oca. Tako da, ne znači da je poslanik ovim osvim o legitimijom učinjenicu, nego samo je spomenuo, znači stvarnost u kome se, jel, koju, jel, pripada Abbas. Koju pripada Abbas. Traži od mene šta želiš od moga imenika. Ovo je dokaz da od džehennema, od vatre džehennemske, ne može spasti ništa osim dobro dobrodjelo i ispravno vjerovanje. Samo dobro djelo i ispravno vjerovanje mogu čovjeka spasiti od džehennama. Ovdje vidimo da poslanik s.a.v. spominje ljudima svoju stvarnost. Radite i vjerujte, ja vam ne mogu koristiti. Ja vam ne mogu koristiti jer je sve u Allahovoj ruci i on je taj koji upućuje ljude, a ja samo okazujem na pravi Ako širk učini, ne možemo niko pomoći. Inne ume jušrik bilahi, fekad harram Allahu alaih il djennet. A ona iko učini širka, Allah mu je zabranio djennet. Ome, wahu nar, ome lezhali mine min ansar. I takav će biti u jihennemu, a ne nema pomoćnika. Ne nema pomoćnika. I ono je isto tako dokaz da, da čovjek, čovjeku nije dozvoljeno da pi, traži nešto od roba što nije u njegovom domenu. Znači, poslanik sa osam kaže, Fatima, traži mi je tako, mogu ti dati. Ha, ovo što imam iz džepova, mogu ti dati. Ali Fatima, gledaj da se spaši iz džehennema ti sama, ja ti ništa tu ne mogu koristiti. Pa uputa, hidayet, rahmet, magfiret, oprost, ulazak u dženec, spašavanje od džehennema, U na pravom putu, to je samo u Allahovi I to čovjek ne može tražiti ni od svoga babe, ni od hafiza, ni od rejisa, ni od poslanika. Nema te osobe koja to može dati. To daje isključivo uzvišeni Allah. I onda treba čovjek, znači, da to traži samo od Allaha. I o tome smo govorili što čovjek smije ili tražiti od ljudi, a što ne smije. Tako da ne bi neko pomislio da smije Allahov hak usmeriti drugom. Jer se to zaslužuje samo iskrenim, ispravnim, znači, teuhidom i vjerovanjem u stvoritela, te barake, o ta'ala. Dobro, ako poslanik, svao svema, ne može koristiti svoje tetki. i ako ne može koristiti čerke, i drugi ovoj rodbini, kako onda može koristiti nekome koje je dalje? Jel u redu? Prvo kome je trebao koristiti jeste šta? Svojim, najbližima, a ako ne može njima, onda je preče da ne može koristiti nekome koje je šta? Iza? Njih i koje je Pa čovjek znači traži ove stvari samo od stvoritelja Tebarake i najveća polka ovome je šta? Čija priđa? Čiji događaj? Kog grođaka poslanika sa osvrata? Koji? Ebu Talib. Na smrtu je pomagao poslanika sa osre, ali nije imao teohida. Nema teohida, ne vrijedi. Da si stao uz poslanika od dana kada se je rodio i da je živio dok sunce nizđe sa zapada i da si bio uz njega i pomagao ga i borio se, a nisi vjerovao, ne vrijedi pa je došao pored njega na smrtnoj postavlji, pa mu kaže Amidža, kaže te Teohida da budem paravanom između tebe i vatre džahennemske, a sa druge strane stoji vođe kufra, pa kažu, ćeš ostaviti vjeru svojih predaka, pa je umro bez Teohida. Pa će biti u džahennemu, imaće, znači na nula od vatre od kojih će mu ključiti mozak. A bio je čovjek koji je pomagao poslanika, i stao u njega. Pa dobro, ako njemu Allahov poslanik ne može pomoći da ga izbavi iz džah Pa vallaha ne može ni nikome nakon njega. Je Allahu te barak otala hvala koji nas je učinio muslimanima i muvahidima koji obožavamo samo stvoritele jednog jedinog i od njega očekujemo a ne očekujemo ni od koga drugog. Ovdje je autor spomenuo nekoliko mesela. Po adetu svome, običaju spominjena traju čega? Mesele koje je izlačio dakle. Molim? Izlači taj hadisa, iz argumena tako jer knjiga Teuhid, kitabu Teuhid Nije ništa drugo do ajeti hadis I onda nakon toga što spomene dva, tri ajeta ili dva, tri hadisa, autor izlači mes ele ili zaključke, znači, iz tih, tih argumenata. Prvo je rekao, tefsirul ajeteni, lajestatiu nelehum nasra, ne mogu im, znači, ništa koristiti, majem likunem in kitmir, i ne koriste im, a ne koriste, znači, ili ne posjeduju ništa, nekoliko opna na odminoj košpici. To je znači ajeta kojima smo govorili, dva ajeta, iz sure Narav i sure fatr O tome smo govorili u prethodnom predavanju. Tako. Dalje, tu ahud, priča uhuda. Uhuda, je poslanik sa šta? Ranjen. Ili tako, gdje mu je slomljen I o tome smo govorili prošlog puta. Kunut, predvodnika svih poslanika, a iza njega Allahovi robovi, evlije, ashabi koji su a ju amminu nafisala, koji su govorili amin na njegovu dovu namazu. Dobro. Zašto ovdje autor spominje u knjizi Teuhida, a koje govore o Akid, roman, spominje nam kunut. Pitanje koje je, znači, fikske prirode oko koga postoje razilaženje. žene. Je ono da nas pouči kunutu? Nije. Autor ne govori ovdje o fikskim pitanjima. Autor ovdje spominje kunut Iz razloga da nam pojasni kako je poslanik sallallahu alejhi obraćao se Allahu direktno ured Nije nikome drugom i kako su ashabi za njega aminovali na tu šta na tu do. A ni je znači ciljo nikako da pojašnjava je pitanja konuta i ono što se tiče je li etihskih razilaženja kada je u pitanju je konut. Pa kako je poslanik sallallahu alejhi obraćao se stvoritelju te barek tala njega molio onda smo mi najpreći da mu se obraća. Četvrta stvar, one koje je poslanic prozivao poimenično, oni su bili nevjednici. Oni su bili nevjednici. Peta stvar, oni su činili muslimanima ono što nisu drugi činili. Pa su, znači, nasrtali na muslimane i oni su, znači, htjeli da ubiju poslanika, sallallahu alaihiho sallame, i slomili su mu se putić, I masakrirali su mrtve, šehidems, između ostalog koga? Hamzu, tako. Iako su bili to njihovi amiđići, najbliži ljudi njima. No međutim, rodbinske veze pucaju kada dođe u pitanje akida. Bilo u pozitivnom i negativnom kontekstu. Pa nađeš tetku ili nađeš amiđu da se protiv tebe više bori nego nej okorijeliji neprijatelj islama. Mi bismo hodili da nije tako, nažalost je tako. Više govori, više priča i duži jezik ima, nego tamo pola sela zajednički. A isto te, ćeš tako naći da čovjek nikada nisi vidio koji je vjernik, dok ga vidiš, prvi pogled u njegov lice odmah ga zavoliš. A nikakve veze sa njim nemaš. Pa je najjača veza, je veza ili ljubav u ime Allaha. Ljubav u ime Allaha, tebara, tebara, kao što je mržnja u ime Allaha, ili sastani dio čovjekova, jer ove. Dalje, pood objeve ajeta, o tebe ništa ne ovisi, sedmo, je u jatube, ali ime u ju'alzibe, ili će im oprostiti, će ih kazniti. Pa im je Allah oprostio u smislu da je šta? Da su primili Islam, da je uputio na pravi put, pa se pokajali, pa Allah primio šta njihovu teobu. Jer Allah neće ovaj oprostiti mušliku i nevjedniku, ali ćemo oprostiti tako što uputi ga na pravi put, da mu te ufikaj, da mu kuvata, da mu snage, da se pokaje, pa nakon toga uzdišeni Allah mu oprosti ono što je činio, pa čak njegova loša djela pretvori, odnosno preobrazi ih u dobra na kraju krajeva i to se može desiti. A il kunut fin nevazil da je dozvodeno u teškim momentima, kada se muslimani nađu u teškoj način, situaciji, da se čini kunut. Kunut se čini na pet dnevnih namaza. Na zadnjem rakijatu, na pet dnevnih namaza, čini se konut. Možda će neko kazati, dobro, muslimani su stalno na kakvim belajima. Nema, znači, ne može jedna zemlja ući, ne može izaći iz belaja, a da druge tri ne uđu. Onda će uvijek biti na kunutu. Kažemo, ne mora značiti. Na primjer, jedna zemlja bude iskušana. Jedna zemlja bude iskušana sa Belajima, ne sme ta žena, ta zemlja i ljudi te zemlje da dove i oni koji su bliže njih. Ako je neka veći neki veći musibet, da se uključaju drugi muslimani, jedan period pa da stanu, a da ljudi koji je pogodio musibet da dove šta? Duži vremenski period. No međutim, da svi muslimani dobe, gdje god, zadesim, jer od poslanika, sa osam do današnje dano vremena fitneta, nikada nije bilo vremena da muslimani, jedan dio muslimana da nije bio u fitnetima. Znači, stano ćemo a to ne bi bio sigurno, su nad licu tako činila odobrane generacije. Spominjanje onih protiv kojih se dovi imeni, jele i spominjanje imena njihovih očeva, njihovih predaka. Dale, lanul muajjeni fil kunut, proklinjanje pojedinaca na kunutu. E ovo je to pitanje kod koga je autor koji je spomenuo, koje je bi moglo biti sporno. Ako je autor mislio proklinjanje pojedinaca na kunutu, Potom da je taj propis dokinut, zabranjen, može proći. Nije sporni. No međutim, da ostane ovaj propis validan kao propis, to nije ispravno. Jer čovjek ne smije proklonjati osobu na poimenice. Poimenice znači da proklonja osobu, to nije ispravno. Nego treba proklonjati znači Allah uništio one koji ubijaju muslimana. Allah uništio one koji, ili Allah proklaju one koji spletkare protiv muslima, ne tome. No međutim, da da spominje pona osob čovjeka, ne. Osim, čuo sam neke šejhove da kažu, ako se proklinjanje misli na dovu protiv njega, kao Allah ga ubio i stično tome, a ne misli se šta, protjerivanje od Allahove milosti. I to dokazuju predajom, da je onaj čovjek došao u poslaniku, sada samim kako došao kod muslima i kaže, Allah poslanjič, ja imam komšiju koji me uznamirava, Pa je rekao poslanik sa osvrame, kaže, iznese svoje stvari napolje na ulicu i sjedne. Pa su prolazili ljudi, pa kaže, se upreda i kjanu jela anunahu, pa su ga proklinjali, to komši. Kaže, nisu ga proklinjali u smislu da ga tjeraju od Allahove milosti, jer nije da može čovjek tjera od Allahove milosti zato što uzdemirava komšiju. To je to je veliki grijan, ali ne dolazi do stepena čega. Se prokune osoba, pa kaže, ovdje je proklinjanje bilo u smislu dove protiv njega a ko je to cil onda bi ste s te strane mnogo proći. U protivnom je bolje da čovjek znači ne, ne, ne, ne ovaj ne proklinje nikoga pona osob. Ništa da ne proklinje. Da auto kaže mu Allah te prokleo. Mu nikad više nikakvog barekata u njemu da nemaš, samo da belaja imaš. Jer to je proklet, to, pro, to je daleko od Allahove milosti. A sve što je dalah, daleko da Allahova milost to je to je u šejtenskom okrinju. Tako da čovjek ne treba proklinjati znači svoj imetak i došla je zabrana, je došlo svoji djecu, svoji metak i došlo tome nemojti proklinjati svoje djecu i svoj imetak i došla je tome kod naštema ima hadiso zabran. Tako da proklinjanje znači pojedinaca ne, koliki god da neprijatel islama bio ne. Koliko je ashaba bilo ne prijatelj islama da nisu mogli biti većinom međutim postali ljudi koji će spominjati po dobru do sudnjega dana i biti prvaci na sudnjem danu i ti koji si rođen od majke muslimanke i babi muslimana poželjet na sudnjem danu samo da ga vidiš iako je bio mušnik prijatelj to nije mjerilo, čovjek može biti najveći ne islama i nakon toga tako primiti islam bori se čovjek protiv džamija, protiv munara i sutradan se bori da se pravi munara ubrku noći je tako? Allah okreće ljudska srca. Ona je tamo ide u nekakvu katoličku, tamo, ha, bogosloviju, spremaju ga ovo, pripremaju ga kako će biti borac. I on ide nakon toga i vidi, i onda dođe i bori se I sve zna, znači, zna slabosti svega toga i bori se protiv toga. Kaže, to je to, je ne, to je neispravan put. Islam je ispravna je. Tako da odlišljena Allah zaočela okreće ljudska srca kako želi, pa ako mora biti već da se prokune neko, onda neka to bude proklinjanje općeni to, ha, Allah prokleo nepravednike. La'netullahi ala al zalimin. Nesmeta. Al kada ješ la'netullahi ala mujo, ne može. Ne priča njegova, čija priča? Poslanika sam, kada je objavljeno, wa enzir aširatekel akrebin. Wa enzir aširatekel akrebin. I uh, opominji svoju najbližu rodbinu. 12. postanikova sa osam istrajnost u pozivu zbog koje je bio provlašen ludim, koliko je bio istrajan, znači u tome je pozivu i pozivanju korišlja i pojašnjavanju da su mu govorili da je lud i slična jeli, epitet. A slična se dešava jeli, i danas čovjeku koji se drži vjere i koji je ustrajan pravom, koji je ustrajan na pravom putu. Kaže se ovdje la ugnijanki Fati mi kada je rekao, kada je rekao ja ti ne mogu ništa koristiti. Čerka, poslanika, sallallahu alaihi wasallam, a ona je od prvaka žena, je tako? Fatima, i Marijem, i Asija, su pr prvakinje žena na sudnjem danu, je tako? A ne može joj ništa koristiti. A ona, prvakinja. Što će onda druge žene? Očekivan. I ovdje kaže poslanik sallam jednu bitnu stvaru kaže ja Fatima bint Muhammad kao što je rekao da je Fatima bint Muhammad srækata katata jeda kada bi Fatima kćerka Muhameda ukrela ja bi ho se kouru za što je rekao kćerka Muhameda Rekao je da kada bih Čerka Mohamedova. O Fatima, Čerka Mohamedova, izbavi sebe, ja ti ne mogu koristiti. Kada bih Čerka Mohamedova, Fatima, Čerka, kada bih ukrala, ja bih joj ruku odcikao. Zašto nekao kada bi Fatima, Čerka Mohamedova, to je zašto nekao Fatima moja Čerka. To znači sad znači. Neće mi moći to što je, je njej notic poslanik. Nego jednu stranu, ona će odgovarati za svoja djela. Zbog je činje i ne da da je to nju učivo, da, da, da, da, da, da, da, da, da je to sve. To kao da sam kada je Kao da nije njegovak čerka. Muhammed, Fatima k čerka Muhammedova. Kao da je to strana osoba, ja ti Fatimo, ja vamo neka, ha, muslimanka duga, nema veze. Nije neka, da rekao mojeg čerka, to već ukazuje našto, na ljubavi, na bliskost. I onda u tom položaju, ha, Emocije dolaze do izražaja. Ne, ne, ne, ne, ti si strankinja, ti si Fatima kćerka Mohamedova i tretman ti je kao bilo koje šta druge uste manke. Nikakve, tako i ovdje kaže kćerko Mohamedova nije rekao Fatima jabinti, jabneti, jabneti, nije rekao abneti moja kćerko, nego kaže kćerko Mohamedova kao da je Mohamed tamo neki deseti čovjek i ti si strana osoba od me, izbavi se kao što se mora izbaviti bilo ko šta drugi. Pa je to, znači Arapi su to svatala. Arapski kada dođe i kada se ovako poslanik se obrati Fatimi, ona zna zaista babu u onom slučaju meni strani čovjek nema veze što je poslanik ništa mi ne može. Ali mi može dati šta? I metak rekao i tražio je metak da ti šta hoćeš nije nije sport. Tako da poslanik sa osrame može ljudima ukazati na pravi put, a svako je dužan da brine o sebi i da razmišlja kako će ičime će doći pred svog stvoritelja te baraka teala. Molim Allaha da sa u njemu na, na pravi put da nas na istini i da popravi naše stanje, da popravi stanje naših porodica i da nas usmrti na rećima Allah-u-Muhammedu, Rasulullah, Allah-u-Talem, allah ala, Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi 12 124020 linz Austrija ili na web portalu ddl.kerser-lims.com بعزم الاباتي وعدت انا بعزم الاباتي يا من تسمع وخلى المناما جرى العمر